El-Muddessir surəsi 56 ayədir. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Ey bürünüb sarılan peyğəmbər, qalq qövmnü qorxut. Öz Rəbbini uca tut. Libasını təmizlə. Pis şeylərdən uzaqlaş. Etdiyin çox bilib başa qaxma. Rəbbinin rizasını qazanmaq üçün səbr et. sur çalındı, o gün çox ağır bir gün olacaqdır. O gün kafirlər üçün asan olmayacaqdır. Məni öz yaratdığım kimsə ilə təş burax. Mən ona boldu mal dövlət əta etdim. Yanında hazır duran oğullar verdim. Ona hər şeyi artıqlaması ilə müyəssər etdim. Bütün bunlardan sonra yenə də var dövlətini artırmaqı istəyir. Xeyr, bu ola bilməz. Çünki o, ayələrimizə qarşı inatkar oldu. Mən onu məşəqqətli bir əzaba düşar edəcəm. O, fkirləşdi və ölçdü bişdi. Ölüm olsun ona. Necə ölçdü bişdi? Yenə də ölüm olsun ona Necə ölçdü bişdi Sonra baxdı Sonra üz gözünü turşutdu Qaş qabağını töktü. Sonra da üst çevirdi Təkəbbür göstərdi Və dedi Bu, Quran, sehirbazlardan öyrənilən sehirdən başqa bir şey deyildir Bu yalnız bəşər sözüdür Biz onu səqərə atacaq Orada yandıracaq Sən nə bilirsən ki, nədir səqər O heç kəsi sağ qoymaz və salamat bıraxmaz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 Allah bu misalla nə demək istəyir demələri üçün etdik Allah istədiyi kimsəni belə saptırır Və istədiyini də doğru yola salır Rəbbinin ordularını özündən başqası bilməz Bu insanlar üçün ancaq bir öyüd nəsiyyətdir Xeyr, öyüd almazlar And olsun aya, dönüb qayıdan geciyə Və sökülməkdə olan dan yerinə ki Cəhənnən böyük bəlalardan biridir O Allahın əzabı ilə qorxudur insanları Sizdən irəli düşmək, Yahut geri qalmaq istəyənləri. Hər kəs öz əməlinin qirovudur. Saq tərəb sahibləri istisna olmaqla. Onlar cənnətlərdədilər. Bir-birindən soruşacaqlar. Günahkarlar barəsində. Sizi səqərə salan nədir? Onlar deyəcəklər. Biz namaz qılanlardan deyildik. Yoxsulu da yedirtməzdik. Batilə dalanlarla birlikdə biz də dalardıq. Hakk-ı gününü yalan sayardıq. Ölüm bizi haqlayana qədər. Şəfayət edənlərin şəfayəti Onlara fayda verməz Onlara nə olub ki Öyüd nəsiyyətdən üz çevirirlər Onlar sanki Aslandan hürküb qaçan vəhşi eşyəklərdir Xeyr Onların hər biri özünə Göydən nazil olmuş səyfələr verilməsini istəyər Xeyr Daha doğrusu onlar axirətdən qorxmazlar Xeyr Bu, Qur'an bir öyüd nəsiyyətdir İstəyənlər ondan öyüd alar Bununla belə Allah istəməsə onlar əsla öyüd ala bilməzlər. Qorxub çəkinməyə də, bağışlanmağa da layiq olan ancaq odur.